velkommen til bogmærket juleedition. I dag er det den 13. december. What? Ja, det går stærkt. Nu er det, vi er over halvvejs til juleaft. Ha over halvvejs? Ja. Hold da op. Har du købt alle dine julegaver? Æm... Ja, men altså, jeg har faktisk ikke købt særlig mange julegaver i år, fordi nogle andre bare har stået for det. Åh, oh, du er heldig. Ja, så jeg har kun købt to. Nå. Det var det lige til at klare så. Jeg gør. Ja. Tak. <laughs> Hvad er med dig? Har du jo klaret alle dine julegave ind, Køb, Katrine? Mm, ikke helt endnu. Jeg mangler, jeg mangler faktisk kun to, men jeg tænker, at jeg godt kan nå det. Jeg har måske lidt travlt. okay. I dag er det jo også uh, Lucia-dag. Ja. Skal du se noget Lucia-op-tog i dag? Jeg ved faktisk ikke, hvor man ser sådan noget henne. Måske, jeg har hørt, at de har noget op i Aarhus, oppe i den der regnvue. Ja, her i Aarhus. Ja, ja det skal jeg også uh, se på. Jeg, jeg tror ikke, jeg skal ind i Aarhus. Men hvordan vil du så se det? Jamen, jeg vil stå udenfor, og så kigge op i regnbuen, hvor de går. Ah, okay. Ja. ja, det giver god mening. Det var min tanker. Og så vil jeg bare synge lidt for mig selv. Ja. Nu. Nej, jeg kan ikke huske den. Jeg var aldrig gået i et Lucia-optog. Jeg var ikke blond nok, tror jeg. Nå, jeg har gået Lucia mange det, gange. Det er godt, at vi er blevet... Ja, du er også blond. <laughs> så du kan godt se det. Men øhm, jeg tror, at vi er blevet lidt mere diverse i vores opfattelse af at være Lucia. Man må, godt, man må for eksempel godt have mørkt hår. Ja. Yep. Altså min, øh, min kærestes lillebror var Lucia Brod. Det er løgn. Nej. What? Det var her. død min søn her. Oh. Han har et rødt hår, så det giver ikke mening. Nå, men vi har jo ikke for at snakke om Lucia. Nej, vi har her for at læse højt. 13. december. Der er en ting, jeg ikke rigtig forstår, siger bedstefar. Og det er, hvad der er i grunden går i nissepok. Jeg har hørt, at han hver eneste jul laver en stor narre og Også selvom man behandler ham godt. Sådan har nisser det. De vil behandles godt af grød og øl hver eneste dag. Men de vil også have lov til at lave en stor sløngel om året alligevel. Og det er der vil næppe noget at sige til. Vi andre får jo også engang gang imellem lyst til at lave et par skarnstreger. Har jeg ikke ret, sønne Jo, siger jeg. For jeg holder også meget af at lave skarnstreger. Så jeg forstår godt, at Nisse Pock skal have lov til den der kæmpe store hver jul. Ja, for min skyld måtte han gerne lave mange. Bare han vil lægge en gave i min sko. Men det lader ikke til, at Nisse Pock hører til den slags nisser, der lægger gaver til børnene. Eller også af alt det, der står i bøgerne om, at Nisse kravler ned gennem skorstenen og lægger gaver til børn om natten. Eller også alt det noget sludder, som en eller anden fyr har fundet på. Vi har i hvert fald en ægte, levende nisse her på gården og den har ikke lagt den mindste smule gaver til mig. Nå, siger bedstefar, nu vil jeg ryge mig en pibe tobak, mens jeg læser avisen, og bagefter går vi en tur og kigger efter reven, for han har spist en høne i nat. Bestefar tager sin grumme pibe. Hør, brummer han, piben er jo fuld af tobak. Har jeg virkelig stoppet det der ned? Det var da i grunden mærkeligt. Bestefar snuser til tobakken. Ja, det dofter skam godt nok, siger bedstefar. Men man må jo være på vagt, for det kunne jo være næste Pokad puttet hø eller halvmende pibe, og det smager bestemt ikke godt. Beste far tænder sin pibe og sætter sig i lænestolen med sin avis. Jo, siger han og puster røg ud gennem sit store hvide skæg, det skal skamt rigtig vaske ægte tobak. Det er der ikke noget i vejen med. I det samme lyder der et ordentligt knald, og op ad pipen kommer der en masse sort røg. Fyg da! brummer bedstefar. Han er helt sort i hovedet. Fy da, siger han. Tobakken sprang vist i luften. Bestefar er slet ikke vred, selvom han næsten er kommet til at ligne en nære i hovedet. <laughs> ja, ja. den kærende sepok, brummer bedstefar og går ud i bryggerset for at blive vasket. Hvis det var hans store skarnstrej for i år, så må vi vist sige, at vi er sluppet heldigt. Åh, ja, Åh, ja, Den slags skarnstrej lavede vi også, da jeg var barn. Vi købte krudtpine, som vi stoppede i farsigar. Åh, okay, ja, Hvor bliver han tosset? Her <laughs> tænker jeg. Nu ved jeg, hvad jeg skal lave af når og kommer hjem. For min far bliver bestemt også tosset, hvis han bliver sort i ansigtet. Tænk gang. Jeg er lige ved at komme til at længes hjem, når jeg tænker på, hvor tosset min far bliver. Det var det 13. afsnit. Og det var et godt afsnit. Skarnstreger. Ja. Det er jo en god skarnstreger, når jeg så Det er jo ikke farligt. Det er bare en lille knald. Det er rigtigt. Og så bliver man sort i hovedet. Det er ligesom de der cigarer, man ser på filmen. der er sådan, sådan nogle tegnefilm hvor de så springer i luft. Jamen det er rigtigt. Og så sidder man der tilbage helt sort i hovedet. Ja. Ja. Jeg synes også, det var lidt hyggeligt. Jeg synes også, det er lidt hyggeligt, at det er første gang, vi hører om faren. Ja. Vi har kun hørt om moren. Ja, det er rigtigt nok. Men, Men faren må jo så også ryge pibe. Ja, eller bare cigar. I hvert fald noget, hvor man kan putte krutpinden i. Præcis, så han bliver sort i hovedet. En cigaret er lidt for tynd, tænker jeg. Men jeg har aldrig prøvet at have krutpinden. Nej, så. jeg ved det heller ikke helt. Jeg ved du, at man kunne gøre det med stjernekaster, så ville det bare være sådan stjerner. Og det ville være sindssygt at putte en stjernekaster i ens smøg. Ja, men er meget festligt. <laughs> det burde man have tænkt på noget før, så når man sådan stod og, og så folk udenfor at ryge cigaretter, så ville det bare glitre. <laughs> det det. Og jeg ville elske det. Det ville være næsten magisk. Næsten magisk. Og så, så er næsten jo kommet lidt mere på spil, fordi altså, Nissebock har lavet et fod og så var der det med brillerne til ulen, som landede ude i sneen, ikke? Jo. Men det her, det er vel det første. Og så var der det der med sokken i, øh, i træskoen. Men, men det her, det er vel første tegn på? Sådan på drillenisserier. På drillenisserier. Ja. ja. Det kan vi det godt lide. Vi elsker jo drillenisser. Ja, de er meget hyggelige. Man skal være en ordentlig drillenisse, men det er, godt og, det er sundt at drille lidt. Ja, en gang imellem må man godt drille. Så er det jo også lidt en, en politisk ukorrekt bog. Ja, det er faktisk rigtigt nok. Lad du også mærke til det, Katrine? Ja. At der lige havde snedet sig et, øh, et ord ind, vi slet ikke må bruge mere. Ja. Og altså, den er jo også... Altså, historien er skrevet i 1971, hvor den blev udgivet i radioen, som Lidt ligesom julekalender. Nu. Lidt ligesom nu. Og, og så, øh, så blev den, den her version, vi læser, den blev udgivet som bog i 1982. Den er 10 år ældre end mig. Ja. Den er, det, er, det er en gammel bog. Det er jo fra en anden tid, hvor man godt måtte rende rundt på gaden og sige nære. Ja. Men det må man ikke i dag. Nej. Men det må man så gøre i den her bog. Ja. Men det er, også, altså det er jo en lang diskussion, det der med, at man skal gøre alle vores bøger censurere politisk korrekt. Ja, det. og man skal censurere dem. Det er, jo en, det er jo en kæmpe lang diskussion, det har foregået i. Hvad håber du på, der skal i morgen? Håber du på flere øh, drillerier? Ja. Men jeg kan jo også godt lide drillerier. Ja. Jeg kunne godt... Altså, nu er vi også over halvvejs til jul. Så hvis Nisse Pox skal nå at lave en stor... Skar en streg. Så er det også på tide, at vi snart får at vide, hvad det er, ikke? Jo, det er rigtigt nok. Jeg kunne godt tænke mig, at der var mere sne. Fordi nu er der jo for eksempel nogle af os, der siger, Tinkers julerejse. Det hedder juleeventyr. Undskyld. <laughs> Tinkers juleeventyr. Og der har vi ligesom... Der vi, vi, vi kommer nærmere ind på storm, og hvem tænk her er, og julestjernen, ikke? Jo. Altså vi har ligesom missionen. Nu, nu vil jeg også gerne vide, hvad der, er, der sker med Nisse Puck. Ja, jeg kan godt forstå det. Det kommer lige om lidt. Jeg tror på det. Det er jeg glad for, at du siger. Så sætter vi bogmærket her.